včera jsem byl požádán, abych, než skončíme náš malý zásad, ještě aspoň v několika slovech objasnil vypasanový aspekt praxe. Mluvili jsme o tom, že v severním buddhismu na rozdíl od terváda, praxe šamata a praxe vypasana prakticky od samého začátku není striktně oddělená. Hm? Samozřejmě meditující musí začít šamatou. Hm? Pokud nemá schopnost jednorázovosti nebo jednobodovosti vědomí, není samozřejmě žádný přístup k vypasaně, což je rozlišení objektu naší zkušenosti podle toho, jak opravdu jsou. Toto rozlišení objektu naší zkušenosti, tak jak opravdu jsou v praxi severního buddhismu, obzvláště v Mahajáně, je zdůrazňováno, má dva aspekty. První aspekt je, Poznání hranic našeho, naší zkušenosti ve světě. Hm? Pokud nepoznáme hranice naší zkušenosti ve světě, nemůžeme transcendovat tuto hranici. Transcendo, transcendence této hranice, hm? což je druhá strana mince naší zkušenosti, je takzvaná takovost. Hm? Buda učí, že pokud nepoznáme všechno ve světě, nemůžeme se zbavit utrpení světa. Hm? Hranice našeho poznání ve světě je právě pět agregátů existence, hm? neboli 12 sfér vědomí, hm? e, oči a barvy, hm? uši a e, zvuky a tak dále. Hm? A e, na Tělo, vázané vědomí a objekty vědomí. To jsou hranice našeho světa. Hm? Pokud vidíme ve světě něco jiného než toto, v jazyku buddhismu vidíme rohy na. Hlavě zajíce a podobné předměty, vzdušné zámky, hm? to si musí člověk uvědomit. Proto první aspekt yogačára praxe je si oddělit koncepty od opravdového požitku reality. Opravdový požitek reality nemůže transcendovat reality ve světě, nemůže transcendovat pět agregátů existence. A pět agregátů existence není nic jiného než proces přechodnosti, který existoval v minulosti, existuje teď. A pokud jeho příčiny pokračují, bude existovat v budoucnosti. Jestliže pracuje s dechem, tak si tyto hranice reality ve světě ohraničí pomocí dechu. Hm? To znamená, že dech je jméno, hm? jestliže ovšem meditující eh, pídí hm? po opravdovém počítku tohoto jména, co pozná. Pozná tvrdost, pozná měkkost, hm? pozná teplotu, Poznat tlak. Toto je pravý počítek dechu. Toto je pravý počítek dechu, který je tady Nezávisle od jména, které tomu dáme. Tato kvalita dechu, jako je tvrdost země, jak Buda vysvětluje, v Rahulová Dasuta svému synovi Rahulovi. Země je takovost, protože může přijmout všechno, ať je to, ať na to dáme výkali, nebo ať na to dáme vůni, růží, esence vůně růží. Země je země, protože přijímá všechno. Stejně tak voda je voda, protože v ní všechno teče. Ať je to špinavé nebo čisté. Oheň je oheň, protože pálí všechno. Vzduch je vzduch, Vítr je vítr, protože je všechno pohne všim. Stejně tak, jako na nebi se projevují různé větry, na základě těchto počitků se projevují různé pocity v našem těle, které se stále mění. Proto si označí to, co přijímá tyto objekty, je agregát počitku. Hm? Agregát počitku ať je jakýkoliv počitek příjemný, nepříjemný, hm? je pouze recepce počít... objektu, nic jiného. Hm? To je takovost agregátu počitku. <těk> Jestliže přijmeme eh, elementy, forem, hm? pak si uděláme obraz o nich. Hm? Je, barva je zelená hm? a tak dále. Hm? Je, tento proces taky je takovost, hm? ať je to ošklivá barva nebo hezká barva. Hm? To, co si vytvoří obraz, barvy, mm. je takovosť. Hm? Jestliže máme obraz, barvy, pak pomocí formací vůle, hm? jako je pozornost a tak dále, vedeme vědomí k objektu a e, formujeme hm? pak e, naše rozlišování tohoto objektu. Hm? Toto je tež takovost, hm? ať se nám objekt líbí nebo nelíbí. Hm? Pak bude rozlišován podle toho, Vědomým, hm? na, vázaným na tělo, které je tež přechodné. Hm? To je takovost vědomí, jestli rozlišuje ten objekt jako líbivý nebo nelíbivý. Hm? Stejná takovost. Čili rozliší agregáty na základu dechu. Hm? Aby poznal zkušenost ve světě danou. Vědomým, vázaným na těle, hm? musí poznat příčiny tohoto vědomí. Hm? Souvislé vznikání. Souvislé vznikání těch poznává hm? na základě dechu. jak poznává souvislé vznikání na základě dechu. Pídí po příčině dechu, co je základ naší zkušenosti dechu. A zjistí, že dech nemůže existovat bez těla a vědomí, jež je na tělo vázané. Ale pídí po příčině vědomí, jež je na tělo vázané, a tělesnosti nebo formy. A zjistí, což je zajímavé, obzvláště zajímavé, ve vysvětlení Yoga Chara Bhumi zjistí, že základ naší zkušenosti těla a vědomí, je na tělo vázané, je takzvaná jivita indriya, životní schopnost. Tato životní schopnost je nerozlučně spojená s tomu, čemu se říká prána. Dále pídí potom, jak písmo tvrdí, když zemřeme hm, naše, co se stane, teplo, hm, vědomí a eh, tato pávě. Životní schopnost opustí tělo a tělo se stane stejné konsistence jako kameny, hory, hm? dřevo a tak dále. Tato životní schopnost neboli prána je Úzce spojená hm, s počitkem naší tělesnosti a našou vědomí a s teplotou v našem těle. jak se pídí dále, hm? ptá se, co je příčinou hm? této životní schopnosti. A aby pochopil proces, proces souvislého vznikání, hm? probíhá teď, je váza na minulost, hm? Pokud příčiny jeho budou existovat, je vázána na přítomnost, na, na, na, na eh, budoucnost. Hm? Proto eh, objekt víry buddhisty hm, jsou právě Pět agregátů existence v minulém životě, pět agregátů existence v tomto životě a pět agregátů existence, pokud jejich příčiny budou existovat v příštím životě. Meditující se právě pídí po tomto principu na základě poznání hluku, poznání dechu. Hm? A poznává, že tato životní schopnost, prána, bez ní zkušenost dechu je nemožná. Hm? Musela Vzniknout. Hm? Z formací vůle, hm? které jsou, které nás navazují taky na předešlé životy. Hm? <coughs> A ptá se dále, z čeho pochází tyto formace vůle. A he, odpovídá si, tyto formace vůle musí pocházet z toho, z, z neznalosti věcí, tak jak jsou. zase se vrací zpátky. Jelikož neznáme věci tak jak jsou. A příčina toho je, je, je, jsou formace vůle. Hm? Jelikož jsou formace vůle, je pění na život. Hm? které se projevuje v tělesnosti a vědomí vázaným na tělo. Tuto tělesnost a vědomí vázané na tělo drží pohromadě dech, proces dýchání. Z toho přichází k zkoumání čtyř znešených pravd, který Jejíž poznání je důvodem hm? proniknutí v takovost nebo prázdnotu nebo nirvánu. Teď právě rozdíl mezi bodhisattvávskou praxí a praxí arahata je, že arahat tímto způsobem způsobem prechodnosti a důvodu prechodnosti, hm? se odvrací od prechodnosti, se, znechu, znechucuje se přechodnosti, hm? a nachází slast v Nirváně je je osvobozená od utrpení. Praxe bodhisattvy je právě, že kontemplace takovosti, prázdnoty, jež je podstata všech jevů. Ať nirvány nebo samsárických jevů, všechny jevy nejsou nic jiného než takovost. prestože přestože poznává pravdu utrpení, pravdu důvodu utrpení, pravdu konce utrpení a cesty vedoucí do konce utrpení. Díky síle svých slibů a soucitu Neopouští přechodnost, pokud nezíská vše vědomí, ale učí se v přechodnosti netrpět právě poznáním takovosti, jež je podstata všech jevů, nedualistická podstata. zkoumání to porozumění souvislého vznikání vede ke zkoumání čtyř znešených pravd. Dle buddhistické filozofie, ať toho víme mnoho či málo, staneme se, moudrými pouze, jestliže poznáme souvislé vznikání a čtyři vznešené pravdy. Hm? Souvislé vznikání a čtyři vznešené pravdy v učení severního buddhismu je právě takovost. Hm? Což znamená, že ten, kdo praktikuje takovost, poznává utrpení, hm? poznává příčinu utrpení, ale poznává, tež, že utrpení je takovost, která se nedá uchopit. Hm? Takovost, neboli prázdnota je něco, co se nedá uchopit. Chtíč je tež, eh, což je příčina utopení. je tež takovost, která se nedá uchopit, přesto díky ní prožíváme utopení. Nirvana je takovost, která se nedá uchopit, proto je to Mirována a proto je to přirozený stav všech věcí. O tom jsme mluvili, že v severním buddhismu Mirována je přirozený stav všech věcí. A střední zlatá cesta k konci utrpení je právě ta cesta která se tež nedá uchopit, přesto existuje. Ale existuje ve smyslu takovosti souvislého vznikání. Tímto pochopením pak přistupuje k praxi 16 cvičení na dech, tak jak jsou popsané v sutrách a šástrach. A čtyři základy pozornosti. Jež trénuje na základě depo. Jsou pro něj neoddělitelné od takovosti. Tím pádem akumuluje... 37 článků osvícení, hm? to abuzení jako takovost, aniž by od něčeho odkláněl, nebo k něčemu přikláněl. Bele si na to čas, a tím pádem dosahuje toho nejvyššího probuzení dohromady se všemi bytostmi. Co to znamená, že praktikuje pozornost na tělo s pochopením, že tělo se nedá uchopit. Praktikuje pozornost na počitky s vědomím, že počitky se nedají uchopit. Praktikuje pozornost na vědomí, jež je vázané na tělo. s pochopením, že vědomí se nedá uchopit, praktikuje pozornost na objekty vědomí, které vedou poznání, s pochopením, že žádný z těchto objektů se dá uchopit pět agregátů existence, pět Započínáme s, s pěti překážkami, pět to <tějí> <dělá tu> existence, <tějí> střední cesta, čtyři pravdy, nic z toho se nedá uchopit. Teď, no na to nemáme čas, to až příště snad vysvětlím ve vysvětlení Vypasanový praxe, tak, jak je prezentovaná Vyogačára Bůmišástra na základě toho vlastně v celé tradici sverního buddhismu. Jak studenti buddhismu asi ví, sverní buddhismu zná dává velký důraz spíš na na pochopení principu než na přímé studium Konceptuální pochopení. Čili hodně z této vypasané je též konceptuální pochopení. Hm? Jak víte, v traktátech Mahajány, je prostě, jsou prostě filozofický taktá. <laughs> Proč? Protože právě největší důraz je kladen na přímé pochopení nepodstatnosti vědomí, které je různě vysvětlováno. Samsárického vědomí. To je, je pak otevrení k druhé stránce naší zkušenosti, která je neměna. ať nazveme nebo prázdnotou, nebo takovostí. A tato zkušenost, stejně tak jako Složek naší zkušenosti existuje v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti. Čili věčnost se nachází v jednom momentě. v těch šesti složkách vypasanové meditace můžu mluvit příště na tom máme čas. Je, můžu je zopakovat prvně arta, to je, aby člověk praktikoval podle yoga čára Musí Pochopit první základ vstup do vypasana je pochopit rozdíl mezi konceptem a bezprostředním počitkem. Hm? Podle filozofie yogačára koncept neboli jméno nemá žádné charakteristiky. Ten bezprostřední počítek právě má charakteristiky. A tyto charakteristiky jsou charakteristiky souvislého vznikání. A toto souvislé vznikání není nic jiného než vědomí. To je filozofie yoga-čára. jestliže poznáme, hm? rozlišíme koncept od přímého hm? eh, počitku, poznáme hm? takovost přímého počitku. Takovost z přímého počitku je čistá realita. Hmm? Takovost je počítku, počitku, jež LP nejméně, hmm? je právě daná tím Trans, transform, samsárickou transformací vědomí na základě lpění na konceptu já a konceptu esence. Koncept já a koncept esence je absolutně v protikladu k pravdě souvislého vznikání, která je jediná pravda ve světě. protože něco, co je stále v procesu preměny, nemůže mít stále jádro. Hm? To co má stále jádro, nemůže být v procesu preměny. A to co poznáváme ve světě, je, jsou jenom složky stále preměny. A teď Ham, ham. <laughs> Pokus to ham, ham poznání takovosti. Ují oh, to. Nech všechny bytosti se nachází v radosti takovosti.